Ceniscla és un lloc on s'hi pleguen entitats diverses i variades. Una d'elles és la Tortuga, que un any més eh, té la seva taula muntada aquí, a l'esplanada de Ceniscla. Juanjo Jiménez, bon dia. Hola, bon dia. Eh, Juanjo, explica'ns una mica què és el que feu avui. Eh, es tracta de passar un bon dia junts. Eh, voleu fer alguna cosa més perquè la gent us conegui millor? No, avui és un dia de germà, no? No, que tothom vegi que la discapacitat també és, és com tothom que disfruta del camp i disfruta d'una taula que està convertida com tothom. Estem convidant a amics a dinar amb, nous, amb nosaltres i tot. Juanjo, per arribar aquí, eh, vosaltres, que alguns aneu en cadira de rodes, eh, ho heu tingut difícil? Eh, se us ha facilitat l'arribar aquí? Sí, se nos facilitat i molt. Eh, L'Ajuntament ha posat un microbus adaptat que puja fins a la, la Masia de Can Catat, i des de la Masia de Can Catat fins aquí ni està molt a prop i hem vingut a la nostra cadera. Deies que avui convideu a la gent, doncs aquí tenim, veiem olives, patates, fruits secs, però també els expliqueu la feina que veu com entitat? No, hoy no es mucha barra, hoy es un día de... Passar-lo en lleman, en llamanor i que vegin que nosaltres també disfruten. Vol bé, això sens dubte, disfruteu i per la gent que us coneixem estem convençuts que disfruteu perquè ho hem vist. Però així tot, eh, Juanjo, encara que sigui un dia de, de descans, de lleure, de, de, de gresca, fins i tot, eh, com està ara mateix l'entitat? Eh, just acabem de fer la segona diada de, de la discapacitat a Cerdanyola, esteu preparant alguna cosa a la tortuga? Eh, la tortuga està preparant alguna cosa, però encara no puc confirmar-te perquè està al forn. Però abans sense alguna cosa? Ehhh... Seria de la dharma, eh? Ehhh... No Nosaltres eh, encara estem en la l'associació, eh, no estem molt... molt engrescats en uns volen, un altres no volen, Eh, farien una macro-festa de, ca, de cara a Montens, ja que la diada no va poder ser a, de cara a Montens i a la nit no es va fer res. Uh, una de les coses que vosaltres feu important també és reivindicar que la ciutat sigui per a tots i per a totes, una ciutat sense barreres. Uh, recordem, per exemple, que vau demanar doncs, que els autobusos passin adaptats i que funcionin com cal, amb les rampes com cal a Cerdanyola. Seguiu també treballant en aquesta línia de fer una ciutat uh, adaptada per tothom? Sí, eh, ara estem també a l'abonovació final, l'Ajuntament que aprovarà ara potser aquesta comissió de govern és l'eurotaxi. Explica'ns què és l'eurotaxi, per la gent que no ho sàpiga. Eh, jo és un, uns bònus d'equips de viatges, de quatre viatges per minors vàlids eh, a un preu simbòlic. I explica'ns ja per acabar, perquè veiem que estàs molt engrescat aquí a la taula menjant de tot, eh, explica'ns on us troba la gent eh, de Cerdanyola o de les poblacions del Voldan, a la gent de la tortuga, on us troben i quin dia us troben per poder contactar amb vosaltres i poder participar de la tortuga. Eh, nosaltres el dia estable és el dimecres de cint i mitja a set i de la tarda a la l'Ateneu, de Cerdanyola. Pero uh, Ana, tenemos pueden preguntar por un saldo y les darán información de nosotros quién días estén y qué fen. Van muchas gracias. Gracias.